الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم كالعلم بأن كل شيء أعزم من جزئه فإنه بعد أثور معنى الكل والجزئ والأعزم لا يتوقف على شيءنا ومن توقف فيه حيث زاما غرز ديمات رحمة الله ليلة ديمة الناد دي اول غرض د ماتن رحمت الله علی ذکر کوي مثال لپاره دی قسم اولی دویم غرض د ماتن رحمت الله علی و زه حداله لپاره د قسم ثانی پروند دا خبره کړې و چې کوم شی په عقل باندې ثابت سي کوم علم تصافا عقل سره ثابت سي دا خو سبب د علم د لپاره دانو نو کوم علم چې ثابت سي په عقل باندې دا دوه قسم ده یو تا بدیهی ویلکی گی دویم ته نظری وی اکتی سابی ویلکی گی. نظری نظروری او بدیهی دیده پاره دو ما ناغانی ذکر کردی وی. نن دیغه دی پاره مثال ذکر کردی لکه آئلم په دی خبره بنده چې کل دا با آزم ویلو د دیده دی مثال دی بدیه دی پاره لکه تا وی چې کل دا با آزم ویلو دویم قسم د دې چې په استدلال سره حاصل وینو د تېخ حسابي ویلای کیږي نو, وی کی نو لکه څنګه چې د دی بدیه د دی لپاره دوه معنی قانوي ني د دی بدیه د دی لپاره دوه معنی قانوي ني یو داو چې اغا ل سره سبق ته نه محتاج اغا که سبب خاص وي چې فکر فکر او نظری منطقی دا ک مطلق سبب وي او دویم د دی بدیه معنی دا داوه چ هغه په سبب خاص باندې نوې موقوف انکه مطلق سبب د دې د پر وی نو هغه منافید بداحت ده سره نه د لکه فحسره یو شی معلوم سي یا په تجربه سره یو شی معلوم سي یا په تواتر سره یو شی معلوم سي نو دا منافید بداحت سره نه دا نو د غشان هغه دی دویم قسم د پاره م دوه معنی غانې دي یو دا د چې هغه اکتساب وی حاصل وی په مطلق سبب باندې د دته م اغه نظر ویل کی ګيله کا مثلا حاصل شوی په مطلق یو سبب باندې په هیڅ معلوم شوی په تجربه معلوم شوی او یا اغه په تواتر معلوم دویم قسم د دې داره غلېدا سنا د عبارت دا دویم قسم دویم تعریف داره غلېدا سنا نظر ویستد لالي ویل کی ګې دل راڅدا حاصل وی په سبب خاص باندې اغه سبب خاص عبارت دا له نظر او له فکر منطقي او له دليل منطقي نه سيادتي حصوله اغه په قوله شارح سره راغلي وين او یاد دي حصوله اغه په حجت برکر برکر او قياس سره راغلي وين نو لکه فننمګه دا خبره کړې و چې ضروري او نظري دا دواړه سره متقابلين دي نو په متقابلين کې قانون دا وي چې کوم یو قيد په یو جانب کې مرعي وجود نه اغه به مرئی او ملحوظوي په جانب اخر کې ادمانه نو چې دا غدوه خبره اغه په بدیهی کې ضروری وې چې د دواره ملحوظوي ادمانه یا به په مطلق سبب ني موقوفه او یا به په سبب خاص ني موقوفه دا غدوار خبره به ملحوظوي په استدلال کې وجود نه نو استدلالي به یادې تویل کېږي چې اغه په یو خاص سبب د موقوف وې چې اغه نظر او فکر منطقي دی او یا بو د دې توقف مطلق سبب بند راغلي وې شارح رحمت الله علی شرح وکړه غرض د شارح له تعلق د شرح نه تر اخر دی درس مختصر پنځو غرض دي اول غرض د شارح رحمت الله علی تطبیق د مثال د لمو مسلسله د فدې سوال ده دویم غرض اغه بیا د فدې سوال ده دریم غرض د شارح رحمت الله علی تقسیم اغا د دلیل د قسمه نوته څلرم غرض د شارح رحمت الله علی آغا وزاحت دي دي و دی کلام د ماتین رحمت الله علی دا او تنظیم غرض د ذکر کوي هغه نسبت په ما بین دغه معنی نو کې دا ده د یایته تطبیق لمثال لمسلسله ده چې کل د اعظم لجز نوي دا خبره ولې بدیه ده وې زکات سړی ته تصور دی کولو کې چه کل عبارت ده ل مجموعه د اجزاونه کلو لیکی کی مجموعه د او کله سړای تصور د مج... جزو کی سدا عبارت د ل بعضی حصینا نو بیا په خپل د حکم پدې بندکې چې مجموعه د اجزاو د بډیروي مجموعه د اجزاو کی بلويوالې وي په نسبت سره د یو جزو ویو حصې لره په خبره پوي شو نو شو کم بیا په دی کې توقف نکي دانه ای چې ودریګه دغه جز اعظم ده کله اعظم ده زکات جزو کله له کېږي مجموعات دي د اجزا ورته شک نسته چې دغه دی مجموعه ټول اجزا اگر د یوه زیات وي زکات ټول څه ته کېږي دغه یو سره دی دي نور نه نو چې دغه یو سره دی دي واخلی نه واخلې دا زیاتوي په نسبت سره سره په دغه یو ته پدې خو پیګل کنا باقی دایې چې جینی علماء دا خبره کړی ده. چې نه جز لکل نه. کله کليہ دینده تورما لکه یو لاس داږي پرشو پیدا څو اغا د دې او د بدن د انسانم غټس نو د پرسوب د و جنا په دې کې غټواله راغی چې کله ایند تورم د دې لاس ته ګوره نو اغ لاس جز ده ما بقیه ټول بدن د دې لپاره کول ده نو اوس کله کله د سوي چې دغه جز اعظمي له کله نه خلیه داینده تورما لكالات په وخت دی پرسوکه په پدله نو دا خبره چې ماتن رحمتو الله ل ویلی چې ائلم په دې باندې بدی هیده او دا مثال دی مو مسل دی 파را وړه دا داوره خبره هغه مناسب له مقام سره نه دی د یراوی ومن توقف سره جواب کول اشکال نه چې چا توقف دی کې ده او دا ویل دی چې کلا کلا جزء اعظم من الكلوی نو یغه معنی دی کول او دی جزء فزندل نه ده ولیکہ کدی کول او د جز معنا و په بیا دغه توقوف سړی د فارنه پیدا کیږي بیا دغه اشکارو خرشه د سړی د فارزه نه کې ناراضی زکات کله ویل کیږي اوس مګو تاسو ویل څه ته مجموعه به اجزا وته اوس مجموعه د اجزا و د څه عبارت ده چې دغه یاده انده تورومه دامي له دې سره نور اجزا ممی. نو څکل دغه وی اول دې سره ټول اجزا دغه ټول اجزا بیا سره د یو جز نه لوی دي ولې یو خدغه جزړه غلې ده لدېنه هغه ما بقیا په دې بندیزياتی نور اجزام دي او چې صرف په جز واخلې بیا خو صرف دغه یوه سستا ستا چې دغه یده انده تورم ده ولیکنه هغه نور اجزا خو نسته کنه نو چې سره د نورو نه واخلې دالوې د دا په نسبت سره دیته څ세ر په یو غيويو ځوکل نو اغه معنی دی کله او دی جز نه درځکړي او چیرته معنی دی جز او دی کله په ځندلا اغه د فار بیا دغه توقف ناراضی دی دیغه لپاره بیاده دغه سوال نه پیدا کیږي نو دی وژن دغه سوال به بنیا او به اساسه سوال ده دویم غرضه تطبیق د مثال موخه دغه د سوالی موخه دویم غرضه اغه ذکر کړئ تفسیر لپاره د استدلالي او دغه د سوال کې نو دایي ته استدلال څه ته ویل کیږي دایي ایبن نظر استدلال د څه عبارت ده دا؟ نو دایي ته استدلال عبارت ده لدنه ایبن نظر په دلیل چې سړی نظر په دلیل کې وکي نو که دغه سوال کوي سوالدار دین چې استدلال د صیغه دی باب استفعال ده او باب استفعال کې دغه سينه ته اغه طلب مستعمل او کله چې دا دلته د طلب د لپاره واخلې مانا نافسه ده سولہ ځکه ما لا سره ووتلا و ما سبته منه اغه علم چې اغه ثابت وي لدی عقلنا بالاستدلاله فطلب دي دلیل سره و سړای دلیل طلب کین فطلب ود دلیل سره علم په یو شی باندې راضی یا یک نہ علم په یو شی باندې تیرادار راضی دا په نظر کولو سره په دلیل کې دا په اقامت دلیل سره راضی نظر فی الدلیل معنا اقامه الدلیل نو دا ازی په اقامت دلیل سره دا خو په طلب به دلیل سره ناراضی نو دای راګی جواب وکه چې دلته د استدلال په معنا د نظر فی دلیل سره دا سينوته لپاره دی طلب دی مزید دا کله په معنا د مجرد و مستعملی گی مجال فی باب وین نو دلته د سينوته هغه د استقال د خپل معنا د نه، دا دې اغه طلب د فار نه دراغلي نو دلته دا په معنا د نظر کې دلیله په معنا د اقامت ودلیل سره ده او شک نستا چې په اقامت ودلیل سره علم په یو شی باندې راځي لہذا اشکار او اعتراض وارد نشه سوال جواب باندې پوښیږي چې سينه او ته به طلب دی فاروي په دغه تقدیر خو معنا پاتې دسو زکه معنا دارو وته له وما سبته منه بالاستدلاله اغه علم چې ثابت وي له اغه په طلب دی دلیل سره نو طلب او دلیل دا خو مفید علم نه ده مفید علم د خو اقامت دلیل ده نو دغه رقی جواب وکړه چې دا اشكال به د التوارد وو کسینو ته د فار د طلب وایي خو کسینو ته د طلب فار د طلب نه دي نو استدلال سره آیې نظر مفید آیې نظر او مفید دلیل ده اقامت دلیل سره ده او شک نه اقامت او دلیل په دې سره علم په یو بند را دریم غرض د شارح رحمت الله علی آګه تقسیم د دلیل د قسمه ینو ته د یایته دلیل دوه قسمه ده یو ته ویل کیږي دلیل لمی او بل ویل کیږي یو ته ویل کیږي دلیل لمی او بل ویل کیږي دلیل انی کله دا دلیل جانب دی علت نه راغلیو نو بیا دته برهان لمی ویل کیږي او کله جانب دی معلول نه راغلیو نو دته آګه برهان انی ویل کیږي لکه سړی ور ورلګی دغه اور علت د لفاره ده په واقع او نفس الامر کې دغه اور علت د لفاره ده اغه دوخان او د دوګی کول د فاره نو اوس چې کله ورولګي د دوکې دګای تر پیدا کېږي نو دغه اور علت د لفاره دي دوګي اوس کله سړای د څه ویایي چې ما دګای ده نو معلومه ده چې ورمستا نو تا انتقال وک اغال دغه معلومه لاله ده ته برهان یې نیول کېږي او که داس د ویل چې غ د وور میولي ده نو معلومه دا چې دګای ستا نو دا انتقال دله علت نه معلوون ته وکه د ته بربحانې ل می ویل کېږ لکه م نه د ورځ تاته ل ورې د لر نه ور نه معلومیږ دوګای معلومیږ تا دوګی نو د نوود ویللی چې لاندې وره موج ده په خبره پوه شوي نو انتقال دلتهله چا م راغېله معلو نه علتته. نو دا برهان یې انیده او کله جانب دی علت نه دیوکه د شپې د چیرته لاره نه اورولیده د شپې بیا د غېنه معلومېږي نو تاسو ویلې چې هغه دا اور موجود نه معلومه دار د دوګا نو انتقال دی له عیلت نه معلومته وکړه نو دې ته ویلې کېږي اه برهان یې می خو لیکن په دې خبره باندې سوال راځي سوالدار دې چې صاحبه تا دلته ویلې چې برهان او دلیل دوه قسمه ده یو ته ویل کېږي لمی دویم ته ویل کېږي او مثال کې د نار او دخان را وړله نو پهې بندې ااطلا دي برحان له سره صحی نه ده دی ید وجهه چې بربحان خو مګفې ساغوج کېزده کړي دي چې اغ بارارت ده له هره غ ش نه چې دا جوړ سو وي له مقدمات یق یونه لپارهدي انتاج یقینی او دلته خې دغه مثال کې نار او دخان ذکر کر کړي دي نار او دخانانه نار او دوخانه هغه دواله د قبلې د مفرداونه دي هلته مقدمات مخدماتسه چې مخدمات راغلی وي لپاره دی انتاجسال پوه <Pues> <chủ> شو په دی بندې خارجي اشکال دار راغلی ده چې تا وویللی چې دلیل دو خسمه ده یو ته ویل کېږې دللیلی لمي بلته ویل کېږې دللی برورانه او دلیله دا خو مغیا په پې منشکې مږده کړي دي چې دا ویل کېږي هغه لره د د جوړ وي مقدمات یکې نیونه لپاره دی انتاج یېنی نو مثال ک تازیکر کړه نره او دوخانانه چې کهدنار له طرف نهدي دلیل وویل نو دا به برحان لی او که دوخان دوخانله طرف نهدي ویللی دا به بیانی وي په خبره خ پوه نو بنا نهله ذلكالکه دا دواه مفراتدي په دی کې مقدمات چېر ته راغلی دي چې اغ لپاره دی انتاج یقیې وي نو دا مثال مطابق له سره نه ده نوثارې بلدینې جواب وکړي چې صاحب برهان دلته په معنا متعارفه بندې نه ده چې دا, دا جوړسوي ویلې مقدمات یقیني ونه لافاردې انتاج یقینی دلته برهان په ویبل معنا باندې موږ مستعملو چې اگر برهان په معنا د انتقال ده نو چې کله برهان او دلیل موږ په معنا د انتقال سره واخیسته نو شک نشته چې انتقال هغه په مفرداتو کې مراد انتقال هغه په مرکباتو کې مراد نو انتقال کله ل असर نه مؤثر توی او کله دی مؤثر نه اثر توی کچیر ته دی اثر نه مؤثر تر راغلیو برهان یې ان او انتقال ان نیدا زکه هغه معلوم د او کله جانب دی مؤثر نه راغلیو دی علت نه راغلیو لکه دی نار نه دخان تراسی دا, دا. وی ترا برهان یې لې مېدا زکه دی علت لترف نو معمول تر راغلیلا نو برهان دلته په معنا متعارفه نه ده او یا او یا ایتنا اصل خبر ادا پدی باندې اطلاق سری برهام راغلی دا دا په معنا متعارفه باندې دا نو اصل کې دلته یو متوي دا په دې کې نو دا موږ یو چې ان هاذال خشبه لهو نارونا وكل ما لهو نارونا فلهو دخانونا فلهذا الخشبه دخانونا موږ یوي چې د انرژي دی فاره دو دوغای دا ولی زهکاد دې د دې دی فاره راغلی دا او کوم شی دی پاره تی ور راغلی وی دی غ دی پاره دو نو ما دم دا سہولت دی دی پارم دو گئی راغلی دا نو اوس خبره دا ده چې دغه حد اوسطه کچیر ته عیلتو ل پاره دی اکبر اصغر لره خو دغه علت یف په اعتبار د نفس الامر سره لکه دی نار کې په اعتبار دی واقع سره نو د ته ویل کیږي برهان علمی او کدا په اعتبار دی واقع سره نو صرف د تا علم کې په دې باندې واخې سره نو ا سرپ د تا په علم کې نو په واکه کې نو د بیا برهانې ان ده لکه دغه مثال کې ته کې د وای چې ان هاذ له دخاننا فإن له نارنا وكل ما له نار نو فله دخاننا فلهذ الخشب نو دغه دخان ستایله لپار ده ثبوت دی اکبر اصغر ثگر زولیدا دا صرف د تا په علم نه ده په پدال نو ده چې بظاهر صورت صورت دی مفرد ده خو په واقعي کې دا مرکب ده قیاس په دوهو مثالینو کې متوي ده خو فرق په مابین د قياسینو کې دا ده چې کداګه حد اوسطه عیله لپاره د شبود دی اکبر او اصغر لره نو دا بیا په اعتبار د نفس امر او د واقعي سره وي لکه نار په واقعي کې عیله ده او او یا په اعتبار دی یا ته مخبر سره وي کپیا اتی بار دی واقعي او نفس الامر سره نو د دې تویلکیږي برهان ليمي او که کپیا اتی بار دی اعلان د مخاطب او د یاتي خاط د مخبر سره نو داو بیا هغه برهان ان نیوي نو حاصل ده چې اطلاق دی برهان په دې باندې داسې ده سره خبره ذکر کوي تفسیر لپاره دی کلام د ماته وضاحت کوي د کلام د ماته نو د یايتي اقتصابي څو تویل کیږي چ حاصل بل کې حاصل بل کې سب څه معنا چې مباشر ترې دي اسباب وکي نو د استعمال د اسباب شریح شو راځي لکه مثلا دی نظر اړه ول د یو سبب ده د عقل ګرځول په طرف دی یو شی باندې دا سبب ده په مقدماتو او د دلیل کې نظر کوله ها دا یو سبب ده او هغه کې هدل یو شی لره دا یو سبب ده او یاد کسي اړه ول د سترګې د کسي یو طرف ته ګرځولې تقليب الحديقه نو دا یو سبب ده نو چې تي استعمال د اسباب وکين په دې سره یو شی مرضي وجود تراتې حاصل شي د ټی حسابي ولیکي اقتصابي, اقتصابي سمانه چې حاصل وي په کسب سره کسب معنی څه چې ته استعمال د اسباب وکې نو د استعمال د اسباب سره د حصول راشي استعمال د اسباب څه لکه په دلیل نظر وکئ دا یو سبب ده عقلی سي عمل کې دا میا سبب ده نظر یو شي ته وکئ دا میا سبب ده وګورئ یو شي ته کېږي دا میا سبب ده نو چې په مطلق سبب حاصل ولیدته ویل کېږي زين ته موږ سره ده نو هغه مخ کې استدلال سره اشاره وا معنی اول دلیل ته دی نه نظریته او په اقتصادي سره اشاره ده معنی ساني دي مخ کې موږ په اجمال کې وویلې چې د د نظرې د پاهمه طابره دي دی؟ دوه دیته نظرې ویل کېږي چې هغه په سبب خاص بندې حاصلوي چې استدلال اقامت دی دلیل نظر د په دلیل کې او دیته ویل کېږي چې په موتلكې سبب حاصل ووي موتلكې سبب بیا عام دهلی موتلكې سبب بیا عام غام دهغاکه سخلیبل حیدخوي که اسغاوي که نظر وتلوي او که نظر فی الدلیل وی د ټول ده خو نو چې کله د دوه تعبیرونو تاسیس وکړه او خود به خود نسبته په مابند معنی نو کې ظاهر سره هغه دا چې استدلال په اولی معنی باندې خاص او استدلال په معنی ثانی باندې د عام ده استدلال په معنی اولی باندې خاص وو استدلال په معنی ثانی باندې دا عام ده نو د دوی دوه په مابین کې نسبه د عمو و خصوص او د کومو دو شیاو په مابین کې چې نسبته یانو خصوص متلکوي لجانب دی اخصنه بوسیدک دی اجابي کلیوي موجبه کلیه به صادقه وي نو دا ته ویلای چې هر استدلال دی اقتصابي ده بدون راکسو هر اقتصابي ده استدلالي نه ده ولی تا مل سره یو شی حاصل کړئ دا اوس اقتصابي ده چې اسغاده کولای وکنه است اسغاده د استعمال د اسباب ده کیسه دی یو شی دی کولای اقتصابي ده په استدلالي ده په پدې نسبت نسبت نو كي. كي نسبت په ما بین د دوړو کې نسبتي عموم خصوص مطلب راغی أو نو اوله معنی سره استدلالی د اخصه مطلب ده په دویمه معنی سره عامه مطلب ده او د کوم دوه شیانو ما بین کې چې نسبتي عموم خصوص مطلب کوي لږانبه د اخصنه صدق د سوی د ایجابي کلی او لږانبه عامنه صدق د سلبي جزين یا د ایجابي جزين نو د سوی لکیږي چې هر استدلالی د محاسبه ده بدون العكس. بلکه بازی اقتصادی دا به استدلالي وي او بازی اقتصادی دا به استدلالي نه وي نو او يا سلبي جزئي داخلا سره شرح سوا ځين کوم راغله ماتن رحمت الله عليه دو خبر دوه خبره وکړه يوي د بدیه دي لپاره مثال وي او دویمه او زهاتو کول لپاره د قسم ثانی دي چې نظریه ستو ويل کېږي نو دوه تعبيرونه اترو وکړه رحمت الله عليه پينځه خبره وکړه یو تطبیق د مثالو کلمو مسلسلره د فلسواله وکړه دویمه ال... نظرو په دلیل اې بنظر دلیل سره تفسیر لپاره د استدلالی وکړه د فلسواله وکړه دریمه تقسیم وکړه د دلیل جزوینو یو تلمی او بلته انی ویل او سلره مې د کلام د ماتینو کڅه چې حاصل په کسب انې په استعمال د اسباب سره لکه مخ متعدد مثال نه راوړه او تنظیم غرضه اغه نسبته ذکر کې بهینې معنی نه چې نسبته ما بین دی دوه کړي عموم خصصه مطلق ده نظری په معنی اول د اخصه مطلق ده نظری په معنی ثاني ها د مطلق ده پدې خبره باندې خو څه نه سوې شي او خبره باندې یو اشکال راځي اغا درچه ماتم رحمت الله علی د اکتسابنه تعبیر اغا په استدلالی سره کړه اینا نو دا تعریب بالاخص ده او تعریب بالاخص د ثانوي ځکه چې تعریب بالاخص کی جامعیت نوي او په هر تعریب کې أغلاب دي ویل اعتراضونه کاسو له جامعیت او مانعیت نه متناسب لدينا جواب وکي چې جو اصل کې دغه تعریب بالاخص دا چې راغلي لدی او جن راغلي چې دا کتاب د متقدمینو ده او فرادى متقدمینو بند تعریب بلا خسر وبلا عمده جائزه ده مساوات چې تعریف په مساوي له معرب سره وي دا بنا ده په قول د متأخرینو او دلته دا کتاب کتاب د متقدمینو دا لهآزه په دې بند دغه اشکال او اعتراض نواري دي کله <تصفح> <تصفح> <تصفح> <قل> علمي لك علم رات للقد خبر بندي شکل دشي دا به اعظم له جزء دشينا فانه بعد تصور معنا الكل والجزء ذكر استله تصور د معنا د كل او د جزء د اعظم نه لا يتوقفوا على شينا توقف بهت شي بندم ندراغلي ذكر سره تصور د یو جزء کی او تصور د مجموعات د اجزاوکي خپل د پدی بندي پیگی چې مجموعات د اجزاو دا او زیات وی په سره دی یو جزء ومان مان توقف فيه او چاڅ په دې کې توقف کړی دا حيسو عامه دي دا کې دا دا چې جز د انسان لکه یده مثلا به تورې قد قضيه کونه اعظم منه کله کله لدی ټول بدن م غټوي عین د تورم فهو لم يتصور نو چاڅ دا خبره کړې دا نو د غریبه تصور نه دا کړې د معنا د جزو دي کولا که تصور د معنا د کول و د جزو کې نو بیا دا توقف دې د لپاره نارازي خود به خود بده حکم کوي په دې باندې چې کول اعظم وما لجزنه و ما ثبت منه هغه ثابت وي له د عقل ای بن نظر فی دلیل په نظر فی دلیل تر بیا عمل دینه کړه دغه دلیل او انتقال دا یو جواب سی کدا دلیل او انتقال اغه د عیلتنه په معلو البندوی له کسرای وروینه فعلمانو معلوم مسیدلره نو د انتقال کی د لره ان لهاد خاننه ان له لهاد خاننه چې د دې لپاره دغه موجوده یا انتقال د معمول نو کی په عیلت بندیل کسرای د شپې نه دی ورځ دغه ویني نو د ت معلوم مسي انه ناک نارنه وقا دیا خسال اول توله کیگی خاص کیگی اولو فنوم ده تعلیل سراده تا بروهانی لیمویلی کیگی دویم تا بروهانی اغا اینویلی کیگی استدلال ور توله کیگی فهوه اکتسابی یونا نو دغه تا اقتصابي مليكيږي اي حاصلون بالکسب نو دا به حاصل وي په سره دا عبارت د ل مستقیمه اسبابنا په خپل اختیار سره لکه ګرځول د عقل یا نظر په مقدمات د دلیل کې په استدلالياتو کې یا غو کې خوده یو شی را یا اڑول د کسی ونحو ذلک یا په مثال د بندي په حسيات په هغه امور محسوسه کینو اقتصابي د عام د استدلالنا نسبت ذکر ک د عام د استدلالنا لانه الذي ذکر دغه تا یا څلو به نظر په دلیل سیاغه حاصل کیږي په نظر په دلیل سره وی پوینوسم په وی ولې پوینوسولې لجانب د خاص نو صدق د سوی ایجابی کلی نو ملکي کیږي بو فکل استدلالینا هر استدلال د اکتساب وی ولا عکس نو عکس بنوي راغلی لکه لې دلیو شی لر سیاغه حاصل دی په با کیسه باندې بلخص ته ول اختیارات حاصل دی په کیسه باندې صدا اکتسابي دا أو دا استدلالين ندغي ما نادعات أسوأ قل الله وأما الزرورين